نزول کې کن میں پسد احزابنا دعوت دی صورت تبعود او برات ان الکفار کافر و برات او بائی کارٹ کویو در دینب جودہ کیے گئے واقع دی کشتا حلو صورت پوئیے صحابی د حاتب بنیابی بلتا رضی اللہ نو دب ادری صحابی دی دفت امکی نه کے مکه کې حالا ډېر سختو دي دا چا چې هلتا څو خزب اچي پاتې شي او الته بیا قوم او خاندانونو بساوي ته چا سنوشوي له مکه وال خو سخره کا عاجز او کمزورې لکه دا حاتيب بن ابي بلتا د هجرت کړه او خزب اچیل ته پاتې خدای ته قوم خاندان نو د کمزورې نو بچو او خضو دی تکلیفو دو مکه والاو دا طرف نا دا سوچو کو چیاسی مکه بانی پیغمبرم لکی خو پتا مشوره شو د صحابه کرام و منسکی نبی علی السلام وی تیاری کوی په با مکه بانی حمله نو دا سوچو کو چرا شو خد بولیکم مکه والا تا نو ایک تیر سے دو شکار نیت خو منافقت نو خد بولیکم نخې بیا رو نوخې ته لیکې دی تسیون نو بعض را نهقل کړی پای کې ډیرر خطرنا کې خبرې ورته کړي ته پی غمبر او لخکار ته یار کړی دی چې هغه دربانې درغې که نه نو ورې وونه ل او ډیرې سخت یرو مقصدې ورکې ده چې یو خو په د خطو ریږي او ف حالله اسې م خپل پیغمبر غمبر له ورکي شوی و خد بیا چې فته او زما په خط څه نقصان درځي خو دویم هم دا ده چې خطر شي نو مکی والا بد اوې چې دا وردا سړې زمونږ خیر خوا ده نو زما بچو ته بس نه هغه پور بس دا د خط علیکم نیک نیته باندې بد منافقت نو مقصد نبی আলাইه السلام باندې وحی وش خطر وان یو خزر اغلی و د مکی واپس مکی تطلا د خط اغلی ور مشریک کافرہ اوی دا خط پدی کونسو کې شات دلتن نه نيسته پټکړ نبی علیہ السلام باندې وحی راغله علی رضوان خو یابل صحابی میقداد رضوان ورپسېک شابه یزے خزاب پلانګیزه کې روانه دا او خط ته راوال دی ورپسې دیو ته شابه خذر ورپسې ما سره خط نشته علی رضوان شابه کېنه داسې داسې چل سره کوم هروباته یې نه زنه دلتب تالاشې له مبرباندوم مساخیر و ادا سلا شاتک شات نه راو هیڅ خطه واغسې شورو او نه رسید مکیت صاحب په طاوله کې را چالې کولې ده دا, دا خو د اخو حاتيب بن ابي بلتلي بس صاحب په دې خبر نبی عليه السلام عمر رضي الله ان هوې دا الله پیغمبر دې منافق دې جوړه ماته پریده سريوم بتورا دا یاتون را لید ناغه توي اين د مومنانو دا سیمه کاوي خوده منافق نه دي الله معاف کړي بدري سو ابي یا ایو الزینا من ایمان والولاء تتخذوا عدوّي مني سه‌زما دشمن وادو کوم خپل دشمنان او لیا دوستان تلقون اليهم تاسو پیش کوې بیتا بالمودته خبر د دوستانه وخت کا فروحال لاره چيډي کو پرکړې به ماجا کومن الحق چ کم تاسو ته حق راغله بل دا یو خرجون الرسول پیغمبر میست مکی نو یا کوم تاسو میستیې انتو منو بالله رب ربک ربکم د وجه چې تاسو یې مان په خپل روړ ده ان کنتم خرج تم جهادن کچری تاسو راوتی د خپل وطننا دجهاد د لپاره هیڅ به یې زموږ په لار کې ابتغاء مرزا تي او در ټولو درځامن دي زم ما نبي ام تسلو علیهم تاسو پټ لګي دیتمل محمد دتې د دوستانی خبر وان عالم ز خوب پیغمبر ما عفیتم سچ پټ کوي او ما لندو سچ ښکارا او چا چې دا کارو کوي اندمن کوم تاسو کې فقظ الله سوا سوي د سم لارې نه وګمړی او دا کافر شریین اس کوفو کوم کچری دوی دی یا کوونله کو ماده ستاسو دشمنان اب ی تو کوم وم او اوږ د بېته اولا سنوال س تو جیب سوی په د بددو غواړ لو تک فرورو تاسو کااف کې مطلب دا ع سر سردوان کی ګنا نودي سردوانې مک لنند تنفا او کممرحام کوم فله د نظر کوئ ستا سخبللوللي وله ولاو کومناولاد یو مکام د پررضدهقیامت یاف سلووب کوم خبردار پاغه سبان د. اللہ پا غصبانی چیتازوی کوئی بسیر لیدون گیرے قد کانت لکو مصوتون حسنتون فی ابراہیم براد د مشرکان ابراہیم علیہ السلام تاو بورے کافر و سردہ سی بی کارٹو کہلے که کہ ابراہیم علیہ السلام چکڑے بو یقینا نشتہ تاسود اپارا بہترین نمونہ حسنتون خیستا و ابراہیم علیہ السلام کے او پاکستانو کی چید سرو کل چی ته بالقوم تا انی برعاو منکم موږ به زارې استادونه وایم مې ماده غسنہ تعبدونه مین دونې لا چې تاسو یې عبادت کرے کفر نہ بکم استاس نہ منکری و بدابین نہ و بینه اولاداوار کارشید زم استاس من کی دشمنی و بغض بغض ابدنمیشہ حتا تومنو بالله واحد تر سوچتا سپیو سو یک یو الله بنی مان نیرو توحید من نیو انلی نوغره دی ابراہیم علیہ السلام اون دی بیکا ټکه ہاں بلار لچ مغفرت غوسته ون دغه کی نمونه نشته الا قوله ابراہیم سی وا د ابرایم ابراہیم علیہ السلام خپل بلار تا چې بخنبا وړم استاده پارو اختیار نلرم تعال دا اللہ ندائیس ای زمون ربا ربنا آلیکا توکلنا بطان بروسدو تا تا آنبنا را گرزو علیک المسیر و تا تا درد لی ربنا ای زمون ربا لاتا جاننا تا مومگر زی فتنة لیلزین گفرو کمزوری شوی کافر اللہ و بخن راتو کربا بیشکت زور و رو با حکمت زاده لقد کانا لکون فی مصوتون حسن یقیناً شتا دیتا سلرا پدی ابراہیم والاو کے نمون خیستا ولې مونږه چاله <سؤال> کانې ارجول الله چې قیده ساتي د ملاقات دا له ورځې د اخرت سوچ شي او من يتولى سوچ چ وळे او کافروس راي دوستانو الله بے پرواسته لې شوي ده اصل الله قریبه الله چې وګرځي تاسو ومنځ کې او پمند ځک اسانو کې عادی تم چتا صورت دښمنۍ د من هم پدې کې مواد تند دوستان الله به ورله د ایمان ور کی چې چا کې زی نو تاسو سربې دوستان پیدا شئ اغه خپل خپلوان به ایمان ورو دا بشارت مومنانو ته په ایمان دا قریب الله قدیر دی او الله غفور رحیم نه لا ين حاکم الله والذین لم یقاتلواکم فی الدین د کافر و اقسام الله تا سونه منه کړي دلین دین دا کافرونه لم یقاتلوکم چې جنگ د سرنګي په دین په دین کې ولم یخرجوک من دیار من دیارکم نه تاسو د خپل کلونېستۍ اللهم نه منې کین تبروم چې دې سرنګي کیو کې وڅیتو اله ایم د سرین صافو کې الله وخین صاحب کوونکی دا چې کافر چې په حالت جنگ کې د سرنړې ناغه سره دنیا ماملاو خیر خیر ګړه کولیش چانو مله منی کوي ان ما ينحكم الله وان الذين من يكيم الله دعا نقاتلكم شيجند سرکې په دین کې او ایستي تاسو د خپل کورونو وځاهر ولا اخراج کوم امداد هم ام کړې ده تاسو په خلاف تاسو په استلان تولوهم الله منی کوي د سنا یا نحاکم. منی کوي مان تولوهم چې پی سره دوستانو کې کم چې حالت جن کې غسر و دوستانني ماملاو لیندین بمني ومایا تولوهم چا دې سره دوستانو کړه دا کسونو دې ظالمان یا یولذینا من ایمانو رزا جا اقم المؤمناتو کله چې درته محاجرات مؤمنان مهاجرات انه مهاجرینو فهمتای نو هنه امتهانی والے مکه تب خلق را د مکه نه ب خلق راتله ایمان بیرول او مدینه ته راتل صلح حدیبیه کی پابندیولګی 6 کم سړی تا صلح زمون درغې نو مونته واپس کاوه په دې کې سخراله الله یې خزمه واپس کاوه صری واپس کړي خیر د وا مطابق خزه واپس کوي نا نو خلق را روانو خزې براتلی ایمان بیروړو نه لا وی چرته پکې منافق قرانیش څه غلط مقصد لا خنو امتحان دي ایمان والے الله عالمې وي ایمانهن الله پوي دي په ایمان فین علیتمو نو مؤمنات کپوي شپې چې دا مؤمنانی خزې دی مخلصې مفلاترجو هن الکفار کافرته واپس نه کې کافر وتب خزنه واپس کیږي پرې معاہدک اللهم نحل اللهم نذا خزي كافر الحلالي ولاهم نذا كافر يحلون لهنده خذولا حلالي ها کړه چا خذا او آغا مکه کې پادشاهه انده مکه نراله دلته مدینه د ایمان ورو نو دغه خزا کافر کدر مطالبه کوي چې دا خزا ما خزده نو دا وته واپس کوي ها کاوي چې ما په دونه مال لګولې ده مہر می ور کړی ده الله وی غ مہر او پیسې ور ورکه خزا بنا واپس کوي دا ایمان تراله وا تو هم وګورخه د کافر د ملکنا ایمان رولین کې خزرای شنو د کافر په مطالبه واپس کیګنه کی بلکې مسلمان سره وای او, داس او زلیل ہو دا سې ګومراه او ذلیل حکومتان چې د مسلمان د ملک خزاوالی کافر لور کې دا ساسو شو ساسوش وګورسونه جیلونه کې برتي د پاکستان صدا ډاکټر دا عافیہ صدیق صدیقي د کسره اه نو قرانوی چ کافر نخزر شیمان روڑی واپس کوی بینا اور دی مسلمان اور کی اس ذلیل کا گمراہ بی دین حکمرانان وا تو ہم اللہ وی ور کی کافر او تما غمال انفقو شدیق پی کم خرچ کڑی کوی چ دم ما خز د ما ہر ہر ولا ور کی دا ور ور کی دا والا, والا خزنیش دیمان ایمان دا زموږ دین کې شامل شي ولا جنع علی کوم نشته ګناہ پتا اوسه نن کې وهنه چې تاسو دې مهاجرو سنه کوګه خاون خپل پاتې شوی چې دل, ترال دل ترے پی. یو مسلمان نه کو تړي ذاته ته وهنه او جو روه نه کله چول ماحرونه ورکوي د مسلمانانو خزېل پاتې شوی لکه د عمر ځلان یو خزه کافرل پاتې وا هلوې پرې دې روکه کې بودړي کافرونه کافر خزه تخپل خزه مو آی چې ما نه وروړي او تاسو ناراضي ولا تم سکو به غامل کوافر مسات مومینانو دغه خپلې خزه په غا نه کادو کفر په نه کادو کفر او پېښمت د کفر مساته کتاسو په خرچ کړی نو بذا کافرون مطالبه کوي واته زموږه سردونه خزی پاتی دونه پیسې او مهر ورو وصلو او غواړي ایمان فقط تم چې تاسو به خرچ کړی اولي ول يسلو او غواړي ایمان فکو چې تاسو اغه خرچ کړی دا یې خزی را تاسو نو مطالبه کولی شي تاسو خزی وسره پاتی تاسو مطالبه د مهر وغيرها کولی شي ذالیکوم حکم الله حکم د الله دی یقوم بینکم الله فیصله کوي سازمنکه الله پوه حکمت والار ته یو خبره کید آیات لگرانم ده مطلب سان دا کجر د دا, دا شي ممساً دو ښې د کافر نه ایمان وړه اسلام ملته رالی د سړی رال او مږمه حرک کې ته د دوې د مسلمانانو یو دو هته کافرې پاتې دي نو د یو بل نه مطالبه وې یا دا وکې بدل په کوکې بدل دا چې دلته دا دوه محجرې نو دلته یو دوحاب دو پینکړي. نو ده خزه لما مهر ورکی نو ده ده مهر ورکولو په زیبه انده با ده دا ده مهر ده خواندان چه ده خزه لیه ورکی مهاجرولا ده ده پا زیبه اغا نور سو حابه لیه ورکی چه ده کمو خزه لتا کافرو سرپادی نی او کافرو توی زمون دو خزه لتا پادی ده وین فاتکم گو چرت پاتی شوی شایم سا شایم محر محر ساسو نشم سشم این ازواجکم مهر مال ساسو دخزون الالکفار کافر و تنو فاق فاقبتم نو نو کوار کو او نمبر راغی ستاسو یعنی سمطلب تاسو لخزرالی ایمان روڑ نو فاتو لزینن ورکتاسو آزو اغا مومنانو تا دده محاجر و خزو اغا مهر زهبت ازواجم چت لکڑی دی د دې خزوپاغي باندې کافر او کم ماهر پاتې شې داغي خزو ما مسلم په مسلمان دغان په کوچي دي خرج کړی او تقبله ده الله نو یې هغه الله انتم بیمومنون چې تاسو بیمان لره یا یو نبیو اے پیغمبر ایزا جا کلمومنات چې مومنان را وبایو نه کدا سره بیت کیا الله پدې شرط الله یو نہ بالله چې نه وشرک یې الله سره د بیت شرطونه پدې خبر و سره بیت کوا خزې چې کمیرایي دایواز بیت د دا خزونو د څړوم حدیث کی راضی صحابی ویمون پیغمبر 40 آیات باندې بے تغسره پليبان فضل ته چون کې دا خزو خبره شروعونه زکه دا خزو بارکیو چې نہ بشری کې الله سره اس نه ولا یزین نو زنا کې ولا یقتلنا اولادهن نبا اولاد وجنی ولا, ولا یاتین نب نبا بوختان نبا بوختان دړي نبا تړي نبا بو نبا په بوختان یفترینو چې جوړی کې بینایې هن د لاسونو ډا نړ جوړونو د خپل مخ کې روس پچاته امت منل لګی له یاسی نګې معرو خلاب ب نه کو ستا په سنت کې فبا ی هم نهنو بس بیت و سره وفر له نه الله بخنوله د لانه وړهله غفورم دی یا ځنا مې مع وه ولهته تولله قومن تعلو دوستستانهمه کوقوم سره غسې الله ویم چې الله پې غذب کړی دی کتابیان قد یایس نهاخه دوی د آخرت نه داسې نویدديت نهې کم یا ایکو فار لکه څنګه چې نویددي دا د مک کا د بهسات او د دوباره پورته کېدل او د